Bună ziua, dragi ascultători. Domnul Isus Hristos s-a întrupat și s-a născut din Fecioara Maria, nu după ordinea firii, ci mai presus de fire. Conceperea s-a făcut prin lucrarea Duhului Sfânt, iar prin naștere nu s-a stricat fecioria Maicii Domnului. Născătoarea de Dumnezeu a fost fecioară înainte de naștere, a rămas fecioară în timpul nașterii și după naștere, pentru totdeauna. În mărturisirea ortodoxă citim, întruparea lui Hristos s-a făcut cu ajutorul Duhului Sfânt și precum fecioara mai înainte de concepție era fecioară, așa și la concepție și după concepție a rămas fecioară și chiar și la naștere. Fiindcă s-a născut din trânsa păstrându-se neatinsă fecioria sa, așa încât și după naștere a rămas mereu fecioară și pentru veșnicie. Despre fecioria Mariei până la concepție, în timpul acestea și la naștere, mărturisesc locurile de la profetul Isaia. Iată, fecioarea va lua în pântece și va naște fiu, care se va numi Emanuel. Iar evanghelistul Luca spune, Vei zămisli în sânul tău și vei naște fiu și vei chema numele lui Iisus. Atunci Maria a zis către înger, cum se va face aceasta de vreme ce eu nu știu de bărbat? Îngerul răspunzând a zis, Duhul Sfânt se va pogorâ peste tine și puterea celui prea înalt te va umbri. Pentru aceasta și Sfântul care se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu, se va chema. Că la Dumnezeu nimic nu este cu neputință. Sfânta tradiție mărtuisește același adevăr prin vechile simboluri de credință, cum este cel din Constituțiile Apostolice, unde citim Cred și mă botez în Domnul Isus Hristos, care s-a întrupat și s-a născut din Maria Fecioara Cea Curată. La sinodul al patrulea ecumenic s-a definit Învățăm și mărturisim pe unul și același fiu, Domnul nostru Isus Hristos, desăvârșit după Dumnezeire și desăvârșit după omenitate, născut mai înainte de veci din Tatăl, după Divinitate și din Fecioara Maria, născătoare de Dumnezeu, după omenitate. Sfântul Efrem Siru spune la rândul său, Duhul Sfânt a făcut mamă pe aceea care nu știa de bărbat. De aceea, rodul n-a rupt pecetea fecioriei și fecioara a rămas fără suferință. Adevărul despre rămânerea Mariei ca fecioară și după naștere și pentru totdeauna, adevărul pururea fecioriei Maicii Domnului, se cuprinde în Sfânta Scriptură la profetul Iezekiel. Și ea, ușa templului, era încuiată și mi-a zis Domnul, ușa aceasta va rămâne încuiată. Ea nu se va deschide și nimeni nu va trece prin ea, căci Domnului Israel a intrat prin ea și ea va fi închisă. După Sfinții Părinți, ușa pururea încuiată prin care a intrat Domnul exprimă purrea fecioria Maicii Domnului. Învățătura bisericii despre pururea fecioria născătoarei de Dumnezeu a fost accentuată și apărată îndeosebi împotriva unor eretici ca Eunomie și Elvidie și alții. Obiecțiunile aduse împotriva purrea fecioriei născătoare de Dumnezeu, anume că Scriptura amintește de frații Domnului sau locul unde evanghelistul Matei spune n-a cunoscut-o pe ea până ce a născut pe fiul ei cel din tâi născut, precum și numirea de femeie dată Mariei, nu au niciun temei, căci frații Domnului sunt rude apropiate ale lui Isus după Iosif și Maria, expresia nu a cunoscut-o până ce a născut, nu indică decât un anumit termen, fără să spună nimic din ceea ce urmează, prin cuvintele cel din tâi născut, se înțelege cel din tâi, cel întâi, indiferent dacă după el urmează sau nu alții iar numirea de femeie nu este împotriva a fecioriei, întrucât prin aceasta nu se indică decât genul și vârsta, nu și vreo altă calitate. Toate acestea nu au niciun temei, de aceea biserica noastră o cinstește pe ca Domnului și o numește mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care, fără stricăciune, pe Dumnezeu cuvântul la ai născut. Vă doresc o zi bună și binecuvântată!